A színész halála Ma délután az ülői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki Zoltán, a népszerű színművész. A járókelők bevitték a közeli klinikára, de ott hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival, még vastüdővel is életre kelteni. A jeles színész hosszú halátusa után este fél hétkor kiszenvedett. Tetemét átszállították a Bonztani intézetbe. A Lír király esti előadása e el tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. Zetel, aki késett ugyan egy kicsit, és az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott, néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult, de aztán egyre jobban magára talált, és a király halálát már olyan meggyőző erővel jelenítette meg, hogy nyílcíni tapsot kapott érte. Utána hívták vacsorázni, de nem ment. Azt mondta, ma nehéz napon volt.